les 11 a punt notícies Bon dia. En estos moments està en marxa el Consell de Ministres Extraordinari que decretarà l'estat d'alarma a Espanya durant 15 dies pel coronavirus. L'executiu espanyol podrà controlar moviments i disposar de recursos tant públics com privats en tot el territori espanyol. Avui és el primer dia de tancament de locals a la comunitat valenciana per a contindre la propagació del coronavirus. La Generalitat ha decretat el tancament de bars, restaurants, locals d'oci, esportius i culturals des d'esta passada mitjanit. I així està Potseran almenys dues setmanes. És moment, per tant, de quedar-se a casa i no propagar el virus. En les últimes hores a les costes valencianes hi ha hagut un increment de turistes procedents de Madrid, que és a hores d'ara l'epicentre del contagi a Espanya. Moltes localitats han tancat les platges i els passejos marítims. Les últimes Alacant, la Cant, Torpesa i Peníscola. Anem a escoltar Ximo Puig en el programa Danit nit de la qüestió en la televisió d'apunt. Jo crec que també hi ha una corresponsabilitat gran dels ciutadans. Hi ha un, un avís, hi ha una recomanació des de fa molts de dies de que els ciutadans de Madrid no han d'eixir. i hi ha gent molta gent que no ho ha complit. No? Però bé ara demà a través d'ste nou marc legal se poden prendre mesures de restricció de la mobilitat i sembla ser que ixin no acerrà. Les cambres de comerç demanen a la ciutadania que compren en supermercats i en mercats amb tota normalitat i sense amuntegar productes a casa. asseguren que no cal perquè no hi haurà desabastiment. L'Ajuntament de València ha declarat el nivell 1 d'emergència que manté actius els serveis municipals essencials per a poder garantir la seguretat i l'assistència de la població. Ho explicava també a nit l'alcalde Joan Ribó en la qüestió. Les mesures que han pres en aquests moments són mesures en definitiva, que eviten que puguen produir concentracions de persones que afavorisquen el contagi. L'únic que fem, en definitiva, és mantenir aquells elements que considerem essencials, com són tots els centres d'abastiment d'aliments, el cas dels mercats, els casos dels supermercats, el cas de les tendes de, de menjars... Un dels col·lectius més afectats per la suspensió de les festes i actes públics són les bandes de música. La presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Daniela González, ha fet una crida als seus membres a animar la societat a poder passar aquesta crisi amb música, iniciativa que també té el suport del diputat de bandes de la Diputació de València, Jordi Mayor. Anem a escoltar tots dos en declaracions al programa de banda a banda d'esta casa. És el moment de ficar els nostres valors a, a l'abast de tota la societat, d'animar a la resta, no desmotivar-se, que esto és es totalment preventiu, mm. que hi sirem d'estar i quan abans millor. I que hem d'estar en casa, no? Jo crec que és músics els que tenen que fer és aprofitar doncs, per fer aquests, aquests estudis de tècnica, de practicar, el picar, de practicar totes... de fer escales, no? Que és una cosa que, que m'agradin els músics, que no deixen de tocar els instruments i de que si ho fem a més en el balcó de les nostres cases pues posiblemente también a otras personas que pueden estar en casa aburrida. De la resta de l'actualitat, la Guàrdia Civil ha desmantellat a l'Alfas del Pi una organització criminal dedicada al robatori de vehicles de gama alta. Es tracta d'una organització especialitzada que furtava els cotxes i després falsificava els números de bastidors perquè resultarà molt difícil identificar-los. Per a finançar la trama, traficaven amb marihuana arreu del món. S'han recuperat cotxes per valor de 200.000 euros i marihuana valorada en 130.000 euros. Els dos detinguts ja han passat a disposició judicial i s'ha decretat l'ingrés en presó provisional i sense fiançar per a un d'ells. De moment de moment és tot. Estem molt pendents d'eixer Consell de Ministres extraordinari que està en estos moments en marxa i que ha de declarar l'estat d'alarma a tot Espanya durant almenys 15 dies per la crisi del coronavirus. Si hi ha qualsevol novetat, es la contarem així en directe en la ràdio d'Apunto. Tenen més notícies en A.Media.es. Som la ràdio d'Apunt i estem amb tu.